У Клуні хліба вже не було, вона була незамкнена, але Денис добре пам'ятав, що він замісто замка заложив кілочок. Тепер кілочок було витягнено, витко було, що ворота відчинювано. «Бачите?» – пушепкий казав Денис. «Він тут. Хотів текти ворітний у провулок. Та, мабуть, або нас з Зіньком на таку побачив». Або вже люди про бігли, так він звернув сюди і сховався. Я тут постою, а ви біжіть. Людей кличте. Мануйло побіг, а Денис накинув знову ворота і заложив кілочком. Він був цілком певний, що піймав злодія. І боявся, що той, одразу вихопившися, не втік у його з рук. Мануйло повернувся незабаром, ведучи за собою... «Шукайте в соломи», – сказав Денис. «Світіть лиш. Почали розкидати солому, топтатись по її. Нікого не було. «Що за знак?» – здивувались люди. «Отже, чи не помилився ти, Денисе?» Але Денис певний був, що не помилився. «А от ходімо туди», – сказав він і повив людей у найдальший куток, де теж лежала купа соломи. Минуло присвітив.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 Хопив чоловіка під груди, зводячи його на ноги. Невідомий не пручався, але й не вставав. А був здоровий, і вони вдвох ледве здужали поставити його. Він стояв, але не відтуляв від обличчя рук. — Чуба! Не наче дівка на сватані засоромився, — сказав Денис. — Ану ви покажіться, пане які ви є. І він враз і рвонув йому руки від обличчя. Тоді відступив уражений. Перед їм стояв Роман. Еге. Та це роман. скрикнув Мануло, а за ним інші люди. Так он хто? Ну, вовчику, братіку, тепер попався. Чого ви до мене причепилися?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 — Усіть мене до батька. Я пішов до батька і заночував у клуні. — Хе-ге! — глузували з його. — Бов би ж у хату, і шоване у клуню. Коли за батька озвався, а то так не знав, чи є в його батько. Як вони підводили Романа до пожежі, то вже всю клуню обнімав огонь. І вона палахкоціла до темного неба величезним огняним стовпом. Маленька пожарка бризкала на неї тоненькою течікою води, і та вода, нічого не погасивши, зараз же бралась парою і зникала вкупі з димом у повітрі. Кілька душ двома гаками за клоню, силкуючись її розтягти, але нічого не помагалось, бо сухе пересипане соломою дерево горіло, упавши купою на землю.